Falëndërimë dhe lëvdatat Më të kloëta janë vetëm për Allahë subhanahu wa teala Allahë me falëndëlojmë për e ti falje Në ndih më kërkojmë Salavatët dhe selamat Për shëndetjet më të begatta Në pingamberën e fundit Muhammed Mustafa a.s. Bishok të ti besniknë Bë familinën e ti të ndërshme Dhe qdo besimtari cilje ndjek rrugën e ti Me të mira dhe në ditën e fundit e përsebote Të ndërruar dhe zërë Jemi në ditët më të mirë atësë dhe ti ka kryuar Zotin Shubhanehu ve Teala, ditët e Ramazanit, jemi në mesin e këti muaj, dhe përgaditemi që me lehin e Zotin Gjellit Gjellelluhu, të hymë në ditët më të më të më dhoja, dhe të janë dhjeqi i fundit i Ramazanit, në të cilën është një natë, e cilën natë ka qenë, ka deri Zotin Gjellit Gjellelluhu, që neve të jemi musliman, ta besojme Allahum, pengamberin sallallahu aleyhi sall Ramazanin, haqjin, zeqatin e kshumerat Ajo është në atë në të sinën Ka zbitë kë Kur'an Ajo është në atë në sinën Zotë i unë të barek e vëtjala E ka qmuar shumë Andaj Zodin, don, të lusin Zotë i unë të barek e vëtjala Që të vazhdojmë ambicje Me motiv të vazhdojmë madhurime Në mundësit e skajshme tona Që të shpresujmë Në rahmetin Allah subhane, Që të vazhdojmë me jeshkrimi Që të kemi zgjith Një titull Shumë dëshmuar është më i njohur se sa të përmendet, kur përmendet emri i ti, tij, është emri i cili mbyll çështjet kur thuhet filani. Pra këy personi desem do të flasim sot me lejen e Zotit Gjeni Gjallë kur thuhet ky e ka nxir hadith nuk ka më mohabet mas kusaj, mirë po do të dalemi me, me lejen e Zotit te barekehu taala me disa prej momenteve çastore të se i ka jetu kimam i mah. Para se të përmendim lazer Kushishtaj ku ka jetu, qka ka bo vepra e tina, duhet të ateksojmë se neve gjenjë një loj zvrastire të musliman të mos njojës e imamave. Më shemë në qithu njërëzë e, muslimi Bukhariju Ebu Davudit, Tirmidhiju, Ibnu Maje, e, kriot një fotografi jo e qartë për të njërës. E disë ka këtë dhu hadithë E disë e ka rritë hadithin e pe imamberi të rejë i salatë të selanë, por nuk është nivelli njohëjës që duhet. Nuk e njëfë me pa më të qarë, që qa ka bëhë, ku ka jetu, sa për shonë kë njeri. E cita pas tëja të regonë edhe më qarë, se qka do më thonë, mas i ta njëfë këtë njeri, e ka nëzirë hadithin muslimi, e ka nëzirë hadithin Bukhariu, e kështë më rratë. A në e shumë në në Vet hadithi e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndërtuar dhe i ruajtur nëpërmjet biografive. Ngase për shembull, nëse sikur sikur mos ishin ata besuesh që ata që kanë transmetuar hadithin, zot merri hadithi, e por me çën besueshum do të më ditë kush o. E por me ditë kush do të më jani detajet. A dhe për shembull dietar kan thonë, ne nuk provojmë hadith, por ata i çka kanë rënë në harnjë. Do më thonë në har një njëtë me pasën njëtë shkon hadithi atërsa dushme dit për një njeri që me dit s'karnajt kërk dushme dit shumë pili indjes, dherim vdekje dushme dit me krejq ka është takue ku ka jetu ku ka zhvillu e eh, do më dhëm dhe primtarit e ti që pastaj dillsh me rezultat se fila anëi është i besushëm e kshëtë marat atë dhe dhe dhe dhe dhe dhe shumë e nevojshme që njëve të njohëmi do më dhëm dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Do mon, ishte e rendit Sigur të flitëshim Me kategori Do të duhet flitëj Do më domë, fillimisht për imamat Katër nga Ebu Hanifja Neve folën për Malikën Do të duhet flitëj Për Shafijun Neve zë flasën për Shafijun Do të flasën për Ahmedin Arsia është dhe dhe se Për Ebu Hanifën kemi fol Dili zërata Edo është e njohë Edo të tjiret kam fol Për Shafijun kemi fol gjithashtu Por Imam Buhariun kemi fol, por Imam Buhariun kemi fol historinë e tij, shkrimën e, e tij, andaj për dietarshë kemi fol, u do të flasim, ç't i lëmë hapësirë dietare, çka s'kemi fol për ta. Andaj është e rendit, sepse Imam Buhari Muhammad ibn Ismaili me fol për ta, s'është so më i madh dhe nuk krahasohet çu do ta shohim, mirë po neve kemi fol për ta, andaj do flasim sot me lenjën e Zotit subhanahu wa taala për dietarin më të madh pas Imam Buhariut, i cili e ka ruajë Hadithin e tingon mbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayosh muslim ibn al-hajjaj an-nisaburi. Pra kurthemi neve ka nxjer hadithin Imam Muslimi. Kush është Imam Muslimi? Çfarë ka bë? Dhe si ka arrit ky njerëj që kur thuat e ka nxjer Imam Muslimi, mu u mbyll muhabeti. Çfarë ka ndodhur me këtë njerëj? Dhe që si zhvillu ky njerëj? Dhe çfarë punë ka bë? Që kur thuat ka dhan Buhariu dhe ka dhan Muslimi, edhe Avami më i thjesht Për domodon pas ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ënduhet me ditë se është një sevet që e ka bë këtë ajo. Është një sevet që e ka bë që këta njerëz kur kanë shujt hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur thuhet e ka nxjerr muslimini në zemrat e tona, në bindjet tona, oj social e ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Para se flasim për muslimin vëllezër, edhe një theksim, ima muslimin vëllezër është imam i maf Dheri sa hoqja I muslim Ishak të mëra haweja Motsaniku Hima Mahmed Rahimahullah Hoqja i Bukharijot I muslim Ebu Dawudit Tirmidijot Kërë ka pa muslimin vëgët Ka thënë Ej hada Qa o kë njeri Qa ka me ba Allah me këtë njeri Kërë ka pa dëvëgët Në nësë ki vëgët në qështo Më ba mend Hata shëmë Oshit devotshë. Allahu u jep ka dhënë shenja lamelet të shumë fuqishme të ajë. Ka dhënë, çfarë do ndodhë me këtë qytet të madh këtu? Nuk nje stënoj kur e kanë ndalëma musliminin jashtë judit. Mirpo shumë ndërsa se në gjithë autobiografitë e ma musliminit, në gjithë dietar, çka kanë fortëllëma musliminin, nuk janë zjut në jetën e tij. Dhe dietarët do të anton, arshive se semë zjut në jetën e tij ose në ka angazhu librit i tij. Me kur kanë fortëllëma muslimin që ta shohmi do shoh mund të mundona nomon s'ka shuarish me hik bisedes po sa i muslimin qase nuk është njerësu gjenjo i sa i muslimin po simot shumë prineza madhja do xallara aike më lexu kret komplet sa i muslimin apo jo andaj do të mundoj me hik mirë po dietat nëse kërkoni histori do ta gjeni se shumë pak kanë folur historinë e tij pse kanë thonë se veprat çka e ka lëh as e modhë është saçi duke u angazhu me veprën e tij Studim veprës të ti Hullumtim Dobive dhe frytëve të veprës të ti Nuk janë morë shumë me detalët e jetës të ti Janë morë me ata se Kjo njeri besushem, i pa diskutushem Ta shikojmë veprëm A të dhe dhe shumë njeri i ma E shumë të shumë nga dobi Së shumë në nësibëzët Që njeri ju në jetën e ti me lanë vepor Si ima muslimi Sa që kanë tonë djetartë Ima muslimi Ski nevoj shumë mua me jetën e ti Meru me librën e ti në që dhe fishej til' Dhe beshasej me së më jil. Thet男 ima m �hibiu në ima t'i plotu Muslim ibnul Huq Background ibnul Muslim ibn Ward ibn Kushej il-Qushejri ibn Rasaburi abul Husay në emre t'i wisdom What am IIB? Muslim ibnul Huq Bears Biri i Huq Attend ibnul Huq aieri mid少 e ka da është ilmen, ka shkun gjami, ka morë mësin, e kështë të mëra. Nënë nuk ka qenë vjetarën të mdoj, mirë për babën e ka pas, nënë nënë një hoqë i cili e ka da është fejen, ka lezu kur anë e kështë të mëra. Nënë nuk krasot me këta imam që ka po klasim na. Ibnu Vyrë, Ibnu Kushev, El Kusheiri. El Kusheiri është kabile Arabëve, Kusheir, Kusheir është fisë i Arabëve, për ka tësot, nënë të k i vetëmi muhadith prej gjash autorëve të librave kriësorë që është Arab është Muslimi dhe mëna Bukhari ju Ebu Dawud Tirmidhi ju Nesai ju Ibn Maja këto tutë për janë jo Arab janë jo Arab të zëtë kam betë hadithi pëtëne i vetëmi Arab që kam betë hadithi që i ka dalë zani është muslim i mënë hëgjef Pra takohë të, të arat Të fisi el kushe i ri E një saburi Një sabur është vendin njohur Shumitë të dhërri djetarë Dhe mënë vim pjasajane është sot pjesë e Iranit Në atë kohë ka qenjë në muslimanve Thamë se Iraki me Iranin Në atë kohë kanë qenjë Bryshët ndara Janë logaritë persia Andaj edhe sot e iranian E pretendojnë në Iraku nga se e shojnë vendin e vetë Atëherë muslimatë kërë e kanë që duha pjesë, dhe bon lidhët në pjesë edhe sotë që njëhën nga Afganistani, e kështë nëratë nga ajo pjesë vimë të njërës, në përgjësi ajo hapsiriv, ajo krahin njëhët Khorasan. E pasaj nga hënë, ven dhe ndryshme. Dhe bon vjen nga ajo, nga joanë. Quëhet apo njëhët me një, Novën e Buj Husejnë. Dhe këtu me dhe kërë jemi të Novëkat, shumëre djetarëve kanë tahan, Janë një problem Pse janë problem Se pse shpashar Arabot Kanë ndëshirë me pasë nofë A nofë ka herë vendosët Pse kefmi Herë vendosët me do një vejë për tjetër A do e prej problematikave Të ulemavet, ndërlikume Oshë kur flitet për një djetar Një fët vëq me nofë E së një dhin pasaj letë në fije A e ka nofët se e ka djallin A s'ka pas djall për vëq e ka pas nofët Për shemë Kë një fët me Ebu Hoseim Po djetarë dhejna nuk di në djala E të ketë në sens Që i shka mund që mu ka në Ebu Lhusej A dhe disa për djetarë kanë than Nofka tara, e bu filani Që ka më rakë shumë mu thirë E buja, e bu filani Kë nuk di më than se ka djala A di djetarë kanë than se nuk di më djala Kima muslimit, pos vajza Nuk di më pos, pos vajza Pra e ka në ofkën Ebu Lhusej Tho di më më dhehbiu El imamul kebirul hafidhu Ka qen imami imaf imam muslimi el hafër hafëz qëka të mëman hafëz të këta blezër hafëz i Qur'anit jo te musliman të par hafëz i Qur'anit nuk quhësh hafëz qëka quhësh e kamësu Qur'anin e thëkësojmë të lezër hafëz te musliman të par nuk quhësh dhe nisë ati dish shumitët e hadithët e vëtë pingamberi sërbashen në përmënq me zinjit atërëtojnë Hafez Koranën e di përmës Kanë dhe në që aty një njëri E kanë su Koranën nuk, nuk logaritet Deregje e titulli Këtë thotimam dhe e biju El Mujewit I cili e ka përsos Me te gjithë hadithin Denisa dhe e sër Qështë e la shohim Kanë diskutu E dhe për po e teksoj Kanë diskutu Por diskutimi normal Se nuk e bjen nuk e bjen Nuk e bjen në ndushim Këtë pun Po Pallamendoni, ku ka më një meselja, që një majhforë, a Bukhariju, a Muslimi. E kanë diskutu të jëta. Diri sa i më një më një më një ujë, dhe qadhi i adhi, dhjoj ulema, sa e kanë shpegurës a i Muslimi, me gjithë e kanë anuk a Muslimi, kur kanë arë të kjo meselje, ka të në është diskutu që një majhmir Bukhariju a i Muslimi, ka të në në në në në në në në në në në në në në në në në në pas me të gjithë detar i madh. Kore ka nikët në selë, ka thonë na muslimi jam Buhariu, ka thanë wallahi muslimu paskon Buhariu siç nji muslimi. Në mosu vazo paskon Buhariu, nuk ishte nje muslim. Cdo çon. Al hujjatu sadiq fadimun dhahbiu argument i besuesh. Don, është i pa diskutueshëm, besniku, besniku don titull i lart i të njeriu. Po dimam do e biju. Kalin në vitin 204 të Higjrit Apo 206 të Higjrit Imam Hakimi Që e dhe kjojtë rrasbërën hadit Nësë ta njemi këtu në zonën e Kërën jëzë Imam Hakimi ka than është mëse e qartë Se imam muslimi Kalin në vitin 206 të Higjrit Nësë a ka ndru jetë në vitin 261 të Higjrit të hishti të një dhe mëmane kemi kalu të zonën e tabinëve tabi në nuk kemi asë të zahabët asë tabinët asë tabitabinët po jemi zonën e e 4 andaj prej gjërave kër i kanë përmendje ta pr, pr, dheta, se imam muslimi së nëmrim Bukharijën që kanë fa? se imam Bukhariju lidhët me tabitabinë lidhën i prej kërgjalar takohet me disa përgjalarve tabitabinë ndërsa imam muslimi është një të regjë më ma ndenjë sa i bërket qilësisë të ti fizike thot imam Hakimi e kam dëgjuar babën tim se e ka pa muslim ibnul Hajgjajin duke shit tesha bez dhe i thujnë bez arat o shmur me të rektinhe pejt ka dhe ka shit të misha ka shit bez e kështu marat dhe ka qenë të rektari ma fe kene të amul kam o kon i gjatë o kon o kon Njëri i gjatë Ebi allurra si u e lehje Ka anu shumë nga Dhe më nëmë i, i barë Ajo pjesë është Pjesë e cila njihen me këtë Me këtë kët gjyrë dhe ka pasë mjekën e barë Dhe ka pasë mjekën e barë Disa dhe dhe djetëtarë të thënë Ose është përshkujt nga pleqëria Ose ka qenë me mjekën e barë në, Dhe më ka anu mjekën e ti nga e barë Ka qenë i vejë shurguhur Dhe ka mbajtë qalë Qalën e u gjalara në dekaluar dhe më vëzër, po kjo ka qenë edhe hafer neve, në dekaluar dhe më vëzër, dhe kanë përmendjetarët, se mësme mojtë qalë, qalë i njori atyre standardeve të gjallarve, ke mujt me tra nga beshëshmëria. Në do nuk është edhe qeshtje e hajgarës, këtë njësë të zëtojnë, kjo ka meci si tradit, jo, andë i mamëshatë i biju, i kanë kaimë jozi e pamentë mësele, po do të mëni një vend. Njëse një një shalë apo një shami ekse më radh se të shloj, të ratë të një loj, gjat, e shloi, për shembull, ta radh të shloi një lloj shalë të gjatë, ekse më radh vende të tjera janë ndryshme. Ka domosë është standard që një hoxha me ta duhet ajë mpo shumë të rasteve me ta. E nëse është që nuk osht standard, atë nuk ka po problem. Ëndem po varet nga vendi brej, prej, prej vendit. Ado të thonë dietart nuk e sheh shumë posme, posme shaq. Sa e bërgatë do të Lëvdata, dhe, sa ka morë lëvdata imam muslimi, janë që dhe që dhe që dhe përmejme të disa, disa përrej tërë Fët, uh, Ahmed ibn Selame Ahmed ibn Selame, kë njeri e ka shushru dhe e ka nëbihmu imam muslimi me shkujt libën Të cilën e ka shkujt për pas mëdh vjetë Këtësa i muslimi që ka nga atojna ka thonë imam muslimi Pas mëdh vjetë e ka punua Nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe n Bledh hadith Dheri së këhërëz në kam Kilometra gjatë Pini sabur Në kufe Në meke Medine Bëgdad Venë të larkëta Njëmen Ekshtë të mëra Duk e kërku hadithin e pengamberi të Sallallahu Që neve sot E adhërojmë Allahum Gjellë gjellë mëka hadithin Neve sot Hacërojmë Jabëm zëqat E njohëm halagë E njohëm aramë Mëka Mështë hadithin Hadithin Sa i Bukhari Sa i Muslim i gomba diho gjallarë të mdojnë për të zëtë janë pajtu këtë dënjajës si janë djetarë matë mëjtë ati, ati zamani dha jo është ebu, ebu Zorra edhe ebu Hatim ebu Zorra edhe ebu Hatim njërës matë mëjtë që ka njëtu nga pjeshtë ta Khorasanit, kanë thonë në kohën e vetë, këta të dytë nuk kam pa njëri që e njëth hadithin e vërtet më mirë se sa muslim i nënë hëgjaqë Dhe djetarë në mënvebi dhe thëtë Kjo mjafton dhe mëndon kulmi me pasmëni haqgjajin Ebu Hatim i cili thamë O oh, kopratës nuk thot je i besushëm let Ebu Zura Gatë është i një Nuk thot letë është i besushëm Kini pa dhe sëtë njëzit kanë miket besushmë Besushmërive Një vla i besushëm Një facebook i besushëm Një faqe e besushme Në mënë hava punon Kjo feje e dhe se Këtë djetë detali, baba, djali Këtë a jetu me kanë kan e të kështë në ratë Se? Se të lidhët feja jote A e ki fejën e të lidhët ajo A në nevën e duhet të kalën në shiizma Dhe rafitizme, si dhe tolë E kena na imam posunja prezentojna E kena në imam më shëftë E kena në imam më shëftë Anoj të imam dhe e biu Shukoh kështë e këlladru Ebu Zura, Ebu Hatim Kanë të nuk njohëmi si e, Muslimin Që e një Ibn Ibrahim al-Handali kushje eshaq ibn Ibrahim hoja e Buhariu dhe Muslimi to do ta kamju te ky kjo do me ky esh tisah ibn Rahaway i cili kam tan meqlis pse s'te mlet njani sa i ni sahi imam Buhariu sot mu morr shpirti qe fjal fash un e kam mlet dhe e kam mlet Dhe kërë ja ka quë e kriëtarit Khurasanit Një liber t'i manë Bukhari Udhi ka thanë, a do me pa sihr A do me pa ma qi Qish ma qi Ka thonë merë edhe zesh këtë liber Kërë e këtobr, ka morë, ka thonë smarë vajshën e këto Ka thonë kjo sihr o, Si janë shkërë Si e kanë rujtë hadithin e pengamberit Sallallahu alai sallam O ish dishka shumë e qëtish Musliman e kanë hakmi njohë këta njërës E kur ti njohë vinë e kanë hafëm u kërënuëm me këta titën. Thot imam Hosejn i më në mënsur, Ishak në Rahawaj, në imam Ibrahim el-Handali, thosh tërë, që fa një njëri është kërë imam muslimi? Që fa, një, o, o, o që fa njëri? Që ka gëri u Zotë i Gjelaluhu këtë njëri? Që që ka gëri u Allah u të barek e otanë njëri? Ka së të madhë dhe ka së të dishën. Që dhe është të kërën nga Ishak i më në mënsuri, ka ka thonn lën na admihen e xejra ma abqaq allah li muslimin ka thonn nuk do t na mar allah xejrin der sa çiftiot jeton mes e muslimanta amun do ramu lloja nin yeri me mri ka snalt kur e shoi njerz dat njerin me thonn allah ala ka me pa xejr ka me shlu xejr te na se çiftiot oshtek neve a dhe do duot me simta musliman gjithmon n e arrit dhe me prodhu dhe me me me me pas kësi tijtuj, të cilët janë shtylla, më dhe se njështë shpresojnë khajdi muslimanëve, me zbritë prej Allahute, bare kjo të tëra, shkaku i tërë. Thot, uh, imam dhe hebiju, duke përshkujtë fjallë të djetarëve të, të muslimanëve, <clears throat> thot kanë arru shumë prej lëvdratave nga, nga uh, djetarët, disa prej djetarëve kanë thanë, sigur që ka thamë Muhammed ibn Bashar, Muhammed ibn Bashar qajeletara, them doi ka thamë hafizat e dunjas, që dunjoja janë katër. Hafizat e dunjas kete janë katër. Ktu hafiza me termin jo, at", at", e atëherjit, jo, termin e sot. Ka dhonë pari Ebuzurrat, Ebuzurr, që njerit që i kanë thënë muslim më i fortë. I dyti muslim bin sabur. Muslimi ni sabur. I treti Abdullah e Dherimi ju ka rast shikurish me lezut dënjarë hadith me përti Dherimi transmiton Dherimi dhe i 4 Muhammed ibn Ismail e Bukhari këtë dhe zri anglodari të monë yjët dënjarës muslimi, e buzora Dherimi dhe Bukhari ka thonë dënjarë këtë janë hafizate e dënjarës të këmë hafiza, hafiza. se këta thotimam nevëru ju a e gjma'u ala gjelaletih O imametihi, o mërtëbetihi Fihadihi suna O të kaddumihi fiha O të dhallujihi minha Kënë thod imam leoju Janë pajtuar kret djetar Për madhështim Dhe imam lukun Dhe pozitën e madhe Në hadith Dhe prirjen e ti Në hadith Të gjithur e madhë Për imam mushtimit O kë okay, dietar kanë janë pajtimit se çike imam është udhëheçës koka e një fmirë derisa kanë thonë ustaallallahu minha derisa çdo pjesë mishit i kanë thonë shprehën arab kur ti mund ngopesh me diçka kanë thonë ngop me hadith ngop me hadith besa e ka e ka e ka studiu mirket mirket pun. Pastaj do të imam dhahebiu dhe, dhe kushdon me pa se imam muslimi është prej oçalarve më të mëdhtë muslimanun pas Buhariut letra lexoja sa i musliminë letra jo sa i musliminë 13000 transmetime 4000 pa përsëritur ato 4000 hadithe janë të papërsëritura janë çdo njëra temë vetë ndërsa këto 4000 i kapru do mënon me 13000 ruk Dërsa kër është pytë, që që është shrujtë sa i këtë sahi, dëmonë, sa më të real pate, si kërë që kanë pytë iman Bukharijun, pi sa hadithëve e kënë dzirë sa Bukhari, i Bukharij, i që di ka sa i Bukharij 7500 hadithë, e diçka, ka thon iman Bukhariju nga 600.000 transmitime. E kërë kanë pytë iman Muslinin, nga sa hadithëve e kënë dzirë sa i Muslinin, 3.000 hadithi ka shumur. Ka thonë, këtë sahi e kënë dzirë nga traçimi i transmetimeve. Dhe për dallim ndaj Imam Buhariu, Imam Muslimin në librin e tij e përmend ke Imam Nehu, ne vlez tash po i blet nëse tash dietar shumë më me veprën e tij, andaj do shtadëdit Bujit Iranov për shkak se nuk e dinë ndoshta çka kaon atë veprë, ose vepra sa i Muslimit madi të pejgamberit ali sallallahu alaj. Ka von dietar sa i Muslimi për dallim nga sa i Buhariu, ku dallohot ndypika krijesoja shumë rëndësishme. E para të sa i muslimi s'ka ka thonë sahabja ka thonë tabini ka thonë do një ulemon s'ka veshë hadithet kjo shte falë Ndëm, qaj i Bukhari ki ka thonë sahabja ka thonë ebu orera ka thonë ebu bekry ka thonë do një hoq bitabinjëve ndërsa sa i muslim s'ka vetëm hadith hadith hadith, fol, hadith e e dhe e dyta kanë thonë ajo që ka djetar i ka bërë ma shumë do shta me studiu sa i muslimi se sa sa i Bukhari cila është Sa i Bukhari, dhe zërë, i më Bukhari ju, me një farfjale, edhe këto shpërjën edhe shprejt djetarëve, e ka ranu e libri. Tësë nuk në ka shkut për krejtë. Që ka ranu? I ka këput hadithën. Përshemë, ka më një hadith? Edhe kjo hadithë, përshemë, edhe në ta ka njëzët tema. Kjo hadithë argumenton për një meselë, për dy, për të lider një zëllë. Që ka boj më Bukhari ju? I ka Pastaj ka tingëtet i njëjti hadith, po kjo gati ka habur shumë pasot kaptingave. E njëjti hadith është. Dhe e ka shpërmbatuar me për libër. Edhe tani pastaj o dash, me moh Said Buhariun, me studiu mirë dhe me mbledhni hadith me nivel, të cilë e ka shpërmbatuar shumë vendin e Buhariut. Dhe se më muslimi ja ka lecuar. E ka nis hadithin deri në fund. Aska komentua skuqja. Dhe shema Buhariu komentoi. Allahu dië të art kan ton për dallim nga Imam Muslimi Imam Buhariu e ka dhënë Imam uh, Sai Buhariun për me kazu fik me kazu ç'i kuptot feja zot e te bareke wa ta'ala la dhima ne wiu kush dëshiroj ç'ta sheh se sa është imam sa është imam imam, imam imam muslimi ata le ta lexoje le ta lexoje sahih sahih muslim qali imam uh, ibn hajar al-asqalani për imam muslimin thiqatan hafidun imamun musallif Ka thonë im një Hajarës Palani Por ima Muslini Theka, i besushëm Hafez, imam Autor i librave Nëse nuk e ka kështë këtë libra Ka dhe libra të tjera të shkruar Sa i përkër bëzër rëndësis Rëndësisë këti libri O shumë rëndësi Jam pajtuar kërit djetarë Se nuk ka libra më dhvërtejt Pas Kur'anit Se sa dhe libra Bukhaj dhe muslim Bukhari dhe Muslim dhe tërfeja dhe muslimanëve bazën e ka qëtu bazën e ka qëtu a doj, studio që ka të dush, parë që tu që e ka përmeni edhe veti ma muslimi se ditë që një vjetë njerëzi pas që ti libë që e ka mshkujtë edhe ditë që një vjetë të mohë një jakë svitë me studio adizin ka thonë sëmune me dalë asa grimë që të tush e ka mshkujtune e ku mohë me përpikshmërima t'la Studionit dhe dhëtë që një një një një këtë këtë një më këtë që të dukë Edhe djetarë të nëtanë, s'ke në nevojnë me studion E s'ke në nevojnë me studion Dhe s'ka mundë që me një vritë për iksarit A të dhe dhe shikor në një njëri cili i lakon zemra dhe e, anon Jo me dashurim nga iman muslimi, iman Bukhari Në i urrejnë, këta A të të kush janë këta, pëse me morën e fejnë për tëre Eshen Ska mund të janë, dhejt, o shumë më në nëndësirë dhe zërë Që më ditë në këta ulema, kush janë ka njërës Tati më më në ujë Kush e studion në mirë sa i muslimin Këtu përflasën tani, për rëndësim e këti ligin Kush e studion në mirë sa i muslimin Dhe e përcjellë me vëmendje zingjirin e hadithin Se ka pru zingjirin e hadithin Ga filan, ga filan, ga filan Dhe e përcjellë rëndikin e hadithin që e ka pru këta pas këtaj, nuk e ka pru rasishtan pëse e ka pru hadithën e imani në fillim që e ka pru më fun a i ka hikjo a, a i me kas të ban këta nuk, nuk e ban rasishtan dhe deri sa imam e, muslimi i bjen disa sen dhe në sahi muslim thot imam me uju kallë kallë men jetë të bau fiha I pjenë do sene, shumë pak njerëz i avnujnë menë në qësajle I baj kardash muslimanve, dhjenë dikush e shërë Dhjenë dikush e shërë Por që imur, thot imëm dhe nevuhi ju E gjenë të e pru një hadith E bjenë një rrug tjetër Edhe një rrug tjetër Edhe një i njëti hadith Një hadith, nga penjën nga mbërës e sëlle Por qëtë hadith e ka morë, por që imur, për i katër o gjallarën Lirish mëllit me thonë, për një anit, u krye, kemi morë dhe ajë hoqë i besushën, dhe të ajë hoqë i besushën, dhe të për nga mëverit, sa bëba e sëllënë, mirë për jo, që ndohë, përshemën. Te djetë të arë përshemën, ka do një harë shpreje ndryshme. Thotë, kemi le dzute hoqëja, kara në alejë, akhbara nga, nga kanë njoftuar, prej komunikimit ati, anë, hu, nga ajë, apo hadethena, dhejt për dre të shprejër dhe dhe kur të tjeletë në adithin du është mu ka në vëllon nga i loj që shë largë shë shumë dhe mund të provokon detali po në bërishës janë në menë por që e mu njëna prej gjërave që djetarët, mësme në paskatu djetarët që ishe mërvesh njëra prej dalimëve sa i bukharët dhe muslimi cilja dhe dhe dhe dhe ka përmeni imam me uju ka thamë prej asaj që ka së nëmrin sa i muslimi imam bukharin cilja ashtë, imam muslimi, rëzë, pi filanit on nga filani thotë kjo është e besueshme hadith i saktë imamu buhariu ka thënë jo unë nuk e pranoj hadithin edhe nëse është hutë besueshëm nëse nuk e pifilanit derisa ta di a janë taku këta apo jo për shemb dy veta ka do të na di ti je i treti ti takosh me njërin dhe ai thotë pi filanit eku mort Tani, këta të diho imama kanë dy qasja Imam Bukhari ju jo thotë, une nuk e marrë piti Dersa ta di, ku i një taku A i një taku jo Imam Musimit ka thonë ja Nësë është i besushë Dhe ka njëtu me një zama Ka pas mundës i mu taku Unë e pranoj A dojë thotim nuk e tiri Imam Nehoi ju Imam Dhehebi ju Shei khulli sa mëte i mija Ka thonë, me këta është dalo Bukhari ju jo. Kjo kur mi dhe gjithë Por nuk të isoft më thon njerëzve, a sa mua bëjnë të njerëzit të bëjnë. Po tobëu edhe një të thon. Pip më radhë thot bimuse drejt për drejt tekia. A më thon haj kazu ma ku i takuën. Çtysh ka thon? Çish e shpreh? E shasë shumica të lahmi arrin atë. E transmetuosi të kazu më të shtua. Ka ndo transmetuos, më radhë kanë shtuar mos flasin njerësa sa sa shtojnë sa. Andaj kjo është dallimi mes Imam Buhariu dhe Imam Muslim. Thot inu hajaru al-Qalani hasala li muslimin fi kitabih hadhun adhimun mufrad lam yahsul li ahadin mithlu bihadhihi anna ba'd an-nas kana yufaddilu ala sahihi muhammad ibn isma'il qot imam ibn hajar asqalani qot imam muslimi e ka shuk kët libër dhe ky libër ka pas fatmat aka fatmat madh lazo sot qutot hoja ka tadi do ka ndjer imam muslimi ti mjashtot muslimi e ka thënë buhari e ka thënë U tinë këtë më argument, sepse është argument vetë emri ku ta dësh Muslimi e ka transmetuar është argument se ky ky libër. Hop, ka pasni hise shumë të mëdha, fat teta. Teta po thotë. Do të thotë njerëzit i besojnë Sahih, sa i, sa i muslimenët. Atë shumë e kanë besuar pothuaj njerëzit sa i muslimin, sa si disa kanë provu me thonë ushmo i madh se Buhari. Kjo vështaj pse, pse ka thënë dietarta për me ka thonë i madh kë. Von postinjët me Më Bukhari, edhe pëse janë pajtu Janë pajtu, janë do kërdu Se imam Bukhari, është maja E hadithit është maja e regjistrimit hadithit është maja e regjistrimit Regjistrimit të, të hadithit Thot, në haqëllës faleni Thot, dhe se bep i kësaj Pse dikush e ka para pëlqi Sa i muslimin mbi Bukhari Thot, se bep i kësaj se Bukhari E këput hadithin e muslimis e këput Shihollet Imam Bukhari, Allahu Azza. Imam Bukhari, Allahu Azza. A ju çdo ti çu? Për shembull Bukhariu, kitabo tauhid. Çajtoj në apo libri tauhidit. Sahihun aty mano lexojë, edhe përmbledhim, çaja është për thjesht, po edhe bazën, nëse keni mundësi më jet në gjuhë shqipe kuptoni, po edhe arabish kushton më shiko, shiko kitabun tauhid cil librin. I fundit. Do dietar kur kanë marrë me studiu kanë thënë, tash ky çka dosh në pamë këta. Sa ta e din se kjo 6 mërë dhjetë kër e ka shkujt ta Nuk kote kote nuk e kalan Qish mundet ki kitabu të ohi Që dhjetë se ta ajsu kanë e funit O këse e kalan e fun E pasaj Dheri sa kapas dhjetarë Ka dhonë vetë se i ka hikë Ska të ujtë Ska i në tërvedet I ka hikë Ka haru Në fun e kam lehë Lidhen ka dhonë Kome e në Kitabu të ujtë Lehe në fun Këmë e minë haqërës kalani Shë i khrujë sa më t Dhe ka pas mesaj me në thonë muslimanëve Se, kitabu të uhid Ha, që dhe me thonë? Fidhime ka pru atje kitabu l'Iman Inne me l'amalu min njët Dhe i përden si pas njët Kitabu l'Iman Në funë me kalon kitabu të uhid Dhe i ka pru disa adhiti nga për nga beris e zelëm Bivlerën e, të uhidin Thotim në haqeris, shka dhe me thonë kime këta Do me thonë se Ketë që këtë liqë për shë e këm shlujt Sinohet me dhek në fund, sa e kam në, në fund. Duke u nisur ka fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalameh la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah." Fjala e fundit e atij çka është? E fundit. "La ilaha illa Allah" hyn në xhennet. Allahu na wafitet. Ona Imam Buhariu vazo, a qad ima azz qalavet mes dietar. Domo, ata s'ka provu me me ngrit Muslimi në Buhariu, do të ka porzi kjo. Shkruaj ka i ka shpër, shpërnda atit, besa Imam Musimi. I kam le. Fot Imam Ibn Kathir, dozë ne si lexojm fash pjartë i lezoj, tash, pjart, Imam Dietator për imam muslimin janë fjalë katashme. Un po i shkurtoi, edhe të ne u vi, edhe Timi Hazeli, edhe i nuk e di, edhe Dietator po i shkurtoi unë shkurtimin më më më domon kuptoj çka ka mundsi, pse po shumë se e morr. Kta i Këta Imam dhe Zot. Dietator kur shkoi ka thënë muslimin, s'frorojmë diskutojmë. A mund ne të paguam do sa e madhrojnë që këdhetor Bukhariu Muslimi për shembut Ebu Davudi Tirmidhiu po të thosë do të lasem lejnë zonjëllë ku janë këta njerëz Ibn Majah Ibn Majah kanë jetë apo nuk të ka në puthë të ka xeni një hadith njeriu është i dopt tjër, alasi, ka, djetar, zët, e kështu me radhë Tirmidhiu e të tjerë pa jalasi këta disa dijetarë zot diskutuan kur vjen Bukhariu kur vjen Muslimi s'tanë diskutuo ashtëm në klamë diskuto ta vjet apo jo jo s'ka mundësi të diskuto e ka nxeni ma mështimi dhe johët mi diskutu veç rëngi vërt u që mu më më më bukharijut një hoqë për e gjelarën kolegë i ahmetit alimun medini ka thënë kër e ka shkujt bukhariju sa i bukharin ja ku mor me e këshyr me ja gjetë gabimin thët ja gjetë a veç këtër hadithe që mu isha mi diskutu e la shlipën i mora këtër hadithe thët ja gjetë këtër këtë gabimin thët pas studimit të fort Kolega i dhe t'ja diskutot Thot e pash se Qish i kanë zeraj, qështu Gabim, më nuk, nuk pash kërgjoh Andajt me i zhmanë kanë dëndjetarë se Këta dy libra dhe zë janë libra të matë vajtë të zët I ka uh, rujt historija Thot i më këthiri Sahibus sahih Alledi huet tilu e sahihil Bukhari Inde e këtëri ulema Thot i më i më këthiri Sahih Sahibus sahih sahib, Zotnija, autori sahih, i sahihul I cili është dhau në gjithë me sa i Bukhari pas ti pas Bukhariut tek shumica e ulemave thot kanë shku disa njës për ulemave sikur nga Maghribi, nga Maroko ëndelusi, ata pjesë përshka kësi u kamri sa i Bukhari edhe sa i muslimi përshka këse kjo konë ma i pështirë ka ndonë, jo kjo ma i mirë sa i muslimi thot imam nuk e tiri dhe nuk qëndronë nuk qëndronë farë Në do kjo do të kasinë prej Fjarëve nësë etë kanarë nga nga diëtarët në bië qështën e imam imam muslimi Thot e, imam dhehebiju se kërë ka shullë të librën sa i muslim imam muslimi imar haqë gjëq i nisaburi e ja ka quërë librën e bizora's e ka tha këshira kërë e këtë librë Kërë e ka shullë këtë e bizora këtë e bizora këtë e bizora a këtë e bizora simë simë parafruk kushokiniri. Ni po doja kushtit di që rëngënsh këi themin edhe. Me me me pazitet di Matla. Tju ke di zona, a dëshki bu Hatim, ta nuk kanë mbledriga. Pra. Po këto janë mirë me transmetuesit. Çka ka sill ndunjo, që dikush i gjuhës, ka dal prej djuhës, ka thon pejgambëdhi Alayhis salam, kthea ka më, ta do prit, na mirë me ti. Kush e ti, çakap ton pse, ka ton kurë ka ton me kanit aku. Kusht ka mujt me çtim me fan, kusht ka mujt me të mashtru, kush ka mujt me tapërzi, sa e ki hivzin. Kto do vjen nga vona ai ai ajo, ajo ai ajo, ajo, ajo lupa më e madhe e e hadithit. Mir po hadith nuk ka ashtu. Thot kur ja e shruit librën, ja çova e Buzurras. Kyra. Do e kanë dhënë në Facebook ka dhënë këna ja, cit like me like, tamam. Tu po shtigosën tekstin të mojja. Ka thonë ja çova e Buzurras i pa do hadithe që kanë nevojë të diskutuo, i largon atë Imam Muslimi. Dhe e laj librin të pa diskutushur. Von në një rit të madh të diskutuo dhe ka thonë, librin letë ndëse i pa i pa diskutushëm, thot Imam Muslimi rahimehullah, ai ka shkruar kët libr nga kat 300 mijë hadithe. Tetë djuvara. Ai ka djuv 300 mijë hadithe dhe pas 15 vjetësh ndal nga dallgadar hekta në këta, largë o këta, rendit këta dhe e kalanë sa i muslimi i si le është dikun, trëmë mëtëmi hadithën nga pëngamberi jonë sallallahu aleyhi wasen. kjo është dhe zër, imam, imam muslimi sa i përket dhe zër djetarë përshemën kanë diskutua do të të kalojnë aftë të gjera përshemën kanë thanë preciziteti i larë preciziteti i larë si e dalon njerën se kjo s'ka dëgjupi filanë shemën Në ka thonë dikosh, e kanë dëgju filanë. Kanë me ditë na e kanë dëgjua, asë kanë dëgjua. Njëzë, Subhanallah, Sheikhe Ruzan dhe mi e dhëtë, Isne, Isna adi, zinjiri. O nah, se se është një qëka, dheqë Allah i që e karu i të musliman, qësh e kanë në ojtarë. Qësh e dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka ndonë, ka dalë e ka ikë njëri Për platë për i djetarën Ka ndonë, pritë se filani Filanit ju ka përzi emri Ka menu mu se ashtë filani Ano nuk ashtaj qimu, Ka posë për i djetarën, ka posë emri Muhammed, djali Muhammed Ka i diti hadithne ka katsubaba, djali Do kjo prëzitet malë Do prëzitet malë Djetarë për shumë ka shkut edhe për, për këtë kët mesele Shumë ka shkut për mesele Sejma muslimi I ka pru disa transmitimet do këta Transmetimi është i fortë, poshtë njëri ati njëri dot. Ka diskutuar, kanë shumë libra për ndërgjedhjes dietar, pse i mos mundi ne ka prur njëri dot. Në Sahih hadith është i saktë. Shumë disa drejtëtar kanë thonë e ka prur kët hadith, përmi u thon muslimanëve, kur ta shihni çka të hadith në një rrug dot, që unë e piu ka dhënë. Mosu mashtroni me kët rrugë, më me menuar që hadith i dot, se kjo ka rrugën e fortë. Ju gjë bashkënojeni. Që u të do të jemi të transmetim, a është i dot? Mirë po mi, mi, më sumashtro, adit është i vërtet Ani pëse, e ka përshemi Që ta jemi më të qarë Për që më ka të rafidit Që i besojnë dhe adit dhe që ka janë Sa i Bukharit, sa i muslim Të rafidit, të shia Janë do adit dhe që ka i besojnë Sa i Bukharit, sa i muslimit Pëse, i ka da të do gjallarë dhe Shaka një pjojnë gjallarëve muslimanëve Edhe tash Me shku njani më taku me një rafidit Edhe me dë gjudë një ders, Po kjo, aditi, mbili, thon, jo, kjo mos e rafidia e ka dhënë Qsadit. Sigurisht jo. Reagimi instinktiv. Apo, mos e ka dhënë Shia Qsadit. Ai ema ema musliman, Buhari vjen princes. Ka dhënë se ajo nuk ka mundsiu ka shkuar edhe ka 20 dop, po ky ja është Qsaditi pejgamberi sa selam. Ado çh, shiko çysh ikan, çykan në murrët. Apo Monira se ti mund të ke çuptu? E ka nuk, ka dha mos e ke çuptu. Edhe nëse e nin ti di kujt gabushën? jo është vërtet. Për shembull Shejhu ai sa vendia, ka thonë definicioni i xavarizëve, xavarizët po, iimani u fjalë vepora. A du dikon me provokumë thonë ka dalë mos i ka thonë xavarizë, do të thonë tamam kë? Jo, azër. Iimani u fjalë vepora. Shumë kanë bënë sot, po ç'është xavarizët fjalë vepora? Jo, ato interpretime kanë gabimin. Cila vion, gju cila vepër. Ktu është ajo pastaj vjen ajo doza kritike. A mos Iman një fjallë dhe vepër, kjo fjallë i sëli, e li sënejti. A të dhe dhe shikë një kusat një, dhe mija, dhe, dhe dhe një qërë, njësoj e njësoj. A të dhe thënë, Iman një fjallë dhe vepër. E lishtë dhe thëtë, Iman një fjallë dhe vepër. Ku të allodhë, dhe zërë? Ku të interpretohë. Ku të interpretohë. Allodhë, djetarët janë kanë shumë precisë, edhe në këtë gjerë, edhe se kanë shkuit, edhe poezi, ed بركت مسيل فوتشي كل سامتيميا رحمه الله اتفق العلماء على ان البخاري اجل من مسلم في العلوم واعرف بصناعه الحديث وان مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع اذاره حتى قال باركتني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء الشيخ صديميا يامپايتو جيت دياتار شيخ صديميش نيريسيلي نيغجرات ن امسيت متولا فشيخ صديميا يامپايتو جيت دياتار البخاري هوش ميم ماس من مسلم Këtu është dhe zërë, edhe që në e më të fulë për i muslimi, i për nuk duhet me nda, me i gabuë rënditit e dhe klasë. Thot, imam Bukhariu, është më i ma sësa, imam muslimi, dhe më mire njëfë hadithin, imam Bukhariu, ka të në argument, muslimi në nëzën si ti, muslimi në nëzën si ti, dhe ka vazhdu e ta njëtën muslimi me morë i Bukhariu, dhe prej ti ka morë dobi, dhe i ka dhanë, shpes Ima Bukhariu Ustadhi Ustadha Dhe në fitnën Bukhari, e Bukhariu Qa i ka ndodhë në Muhammed i Mujahja Dhuhelli Kurasan Nisabur Bukhara Këto pjesë I ka ndodhë një fitnë, një hodhjë, një hadithit Oshë roke me Bukhariu Dhe e ka përdojnë për zonb, i dhenit Dhe ka pru vendim Gjami Kush thotë që ketë mendim Si Bukhariu Mështu, mështë nejën Gjami Thot, o kani vet me qka o qup i talebeve muslimi I ka mor torvat I ka mor letrat I ka mor librat Edhe është qup Dhe ka shku me Bukhariu Dhe i kimi përmenjë të Bukhariu Kër këndru jet imam Bukhariu lezër Vëç muslimi ka mejtë Disa prej nëzansale pak Ka dek vet Imam Bukhariu Andaj tët Imam e, Shekhe Kulisamu te imie Se imam muslimi është nëzansi Imam Bukhariu Kjo është ajo të vësënëm djetart e Po Imam Mustim, sa përkatë xhallar, ku ka marrë dhim keni ri? Fot Imam dha e bju 220 xhallar me em. Desi alen me wala me eme, me. Eme. 220 o, me em, emon bim. 220 xhallar me bashkëmesh, me nispe për me, kike xhallar? Ku ka marrë ai këto xhallar? Osh mesel e mall. E do ti më më disapër për tëra. Fot Imam al-Khatib al-Baghdadi, ka shku në Raq. Ka shku në Hijaz. Në Raq, ku ka shku në Raq xhallar? Bagdad, Basra, Kufe, Lasit, ku janë konë ulemon? Ka shkun hijaz, ku një hijaz? Medine, Meke, Ntajf, Halib ulemon, ka shkun shanë, e disa lartë, i më më dhe e bithën, në kam ka shkun, rahmetullahi alej, për hadithën e pingamberis e sëllim, dhe sa njërës të tëtë, paska vakë poli gjera, atë shkërja jo, pe pi dhe një qarë, pe vazhdoj, ka dherës e sa dushë, Këto dhe dhe këta njështë nuk kanë fejën seriozë Fejë allahu gjila është seriozë Këto kësa rëzicët i kanë I kanë kaluëa Dhe kemi përmejnë gjarë të Bukhariju Dhe do të përmejnëm se imam Bukhariju Iman Musim ka dektu Ka dektu të studiu hadithën e pengamberit Sallallahu Garehi Veselle Ka shku në gjithë Që kësa vendu dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Qutaybe Musaid, ka një titull shumëvojës. Nga Ishak ibnu Rahawayh, kolegai Musaniki Imam Ahmedi, Muhammad ibnu Mihran, ka djujuin nga Ibrahim ibnu Musa, nga Ahmed ibnu Muhammad ibnu Hamad. Ata qendron sin Imam Ahmedi, rahimehullah. Para ndonjëz, mu ka ndonjë sin Muhammad jetarë të qështë të të shovinë edhe nga fundi i Ramazan të Belenë e Zëti Gjeli Gjellaluhu dhe të frasin për ime Mahmedit Kër të shojmë ku që ime Mahmedit dhe kjo nëzansi ti dhe kjo ka nejtë me Bukhariju dhe nëzansi ma muslimit dhe zalikushë nëzansi më idaluar i ma muslimit tiri midhiju A të jetarë ka ndanë nuk kanë gjithë nuk, nuk kanë gjithë nuk kanë gjithë nuk kanë gjithë nuk kanë gjithë nuk kanë gjithë nuk kanë gjithë nuk kanë gjith Tirmidhi Ebu Davud Titu që njësë kur i të gjojnë I qojnë dur Uvrim ma vetë Nëse janë Tituj të mdhej Dhe ka morë dhe shumë Vre djetarve të mdhej Thot imam dhehebi ju Prej vlerës Se imam muslimit është Se o gjallarë të imam muslimit Kanë transmitu hadith Nga imam muslimit Kërshimu Ka pas një hojë imam muslimit Hojë ka pas Pasaj muslimit ka eza përdu nja Kam lejtë hadith Kërë o këtit e hojë ja Pas ajoj ai ti kur ka kaxu ders ka thana ka kaxu muslimi kushë ban ka vë. Apo nuk po nam ndojaj. Sot me je ti ni hoç, ti do ta ka kaxu xanasia. Amun, pasoj se skemi dëgjuxë. A do i mam dhe e biu thot, kjo vlerë e madhe, çim muslimi me mrin derreje, çka kur me mësu ti ni hoç, oni ka para pri hoçja, nil dhe ti kur ka mor hadith diku tjetër, të të pastaj hoçja me thana na ka kaxu muslimi. Në kaqallju, dhe mos e u kujtëre jamova, e e u lemoj. Andaj, ë, kjo është ajo se ne ka përmend dietart, mbi mësimin e Imam, Imam ë Muslimi. Gjithashtu të thot e, Imam Dhehibiu se ajo çka ka lan Imam Muslimi për veprave janë shumë, ka lënë shumë prej prej librave, e ka lënë një një libër të quajtur Kitabul Kuna wal Asma. Para mëoze ka shkëputur libër Emrat dhe nofkat Vecë emrat Që kanë shkut djetar Një haqës kalani S Sujuti, Mizi, Maherë Nisa djetar të ndoj Kanë shkut librave në hodhime Ati ki veç emrat Kur gja nuk marrë vashnimi Filani, filani, filani E ka posë nofë këngështu Filani, filani, filani, osht, filani E ka posë nofë këngështu I ka dhe emrat, i ka 3 emrat Vecë me idaluar A në e ka posë një emrat Një librave madhe I ka shkut vesh nofkat Edhe edhe që më me, me i dalluë, më dalluë Gerard. E gaboshni një e, një libër të shkruar mbi Kitabut Temyiz Dali Ballinatola. Ka vënë ky a di? Ka vënë ky a di eksaktë mora. Libër zakisht i gaboment jetola ka bosit një libër shoalet Ahmed ibn Hanbal. Me sejtë që ka kompjut Ahmed ibn Hanbal. E ka shku. Këtë më sejtë që ka veti Muhammedi. Jo gaboj di Ahmedit ka e ka shku. Ka pasni libër ë Hocalarte Sufyan al-Thauri, Hocalarte shishchuodis. Hadith që vjen pishamit, hadith që vjen brej për Hijall. Ekstremat, von ka ndar libra të shumta, njëve zot imam Zehbiu aj nift me librin cili është më së njohuri Sahih Muslim. Sahih Muslim. Po imam Zehbiu se imam Muslimi e ka një ngjarë interesante si ka ndrujë ënjarje, interesantës i ka nëtrujet në vitin 200 e 16 e 16 e një Ka qenë ndërës, shëve nëzërë Ka qenë ndërës edhe ka të dhu hadithë Një njeri ka ardhë dhe i ka tha Filan hadithin, kështu kështu kështu Ka tha nuk e di Unë ka rëmë du shashimë muslimi, një hadithë dhe zhu Një hadithë, 300.000 hadithë dhe i di Një hadithë i ka tha, ka tha në se di Thë në sara fejnë mënzili u qumi më njërë shkën shpërë. U qumi njërë shkën shpërë. A u ka desirajë, e ka kallë fënë erin, edhe u ka thonë familjes kretë jashtë, më bëllë në derën, kretë jashtë. I ka thonë njërën prej vajzëve, me kanë pru do hedije hurme, apido, në torbë të madhe, ka thonë bjerën. I ka morë tu torbën me hurma dhe i ka më qilë të erën. Thë kane i jetë talibu el hadithë, i ka morë krejtë hadithi që i ka posë vetat te i lipë që të hadithi që ja të kalëzhuaj fa kane kulumin e temër o jetë jetë lukë të hadith ha hurma lipë hadith ha hurma lipë hadith thotë derisa është humë anëdo zëtë imam dhevië thotë Allah o alemë sebebë qëshka qysh, të ekpi hurma me thotë derisa e ka gjithë hadithi që e ka përëmë në gjami thotë e ka gjithë hadithi dhe ka ra me pushu në fletë edhe së so që më kurë. Rahmetullahi Ali. Thojnë djetarë ka dekë për i hurmave, po se kanë pru disa prejsebeve, po se ka dekë se ka ngurë shumë, po se qeqeri nësa të janë të ambla shumë, dhe ka, e ka, ka, ka ndahaj shpirtin e tina në këtë kët vit, në vitin 261. Kjo është dhezër imam muslimi në mënyrën më shkurtë, në mënyrën, Ma të shkut e kush donë për ma më gjatë Mënë të mi u këthimam dhe e biut Ibu Kethirit, Kadi, Javit U iut eksumerat prej, prej djetarve Dhe që kamësojmë neve Dhezër nga ima muslimi Kemi dhe mësu shumë Djetarë kanë shumë libra Do bit, mësime, derse Nga jeta ima muslimi Mi poneve do t'i e, përmeni disa fritëre E para dhezër Gjurë mëtë E mëvoja të njerijut I cili i shërben haditit për nga beri Sallallahu alai sall A muni me parame ndohet dhe Zor, delë në ditë kiametit Imam Bukhari, Imam Musim, ime bec, e emri Gjau Shqeitha Saidin i Musejibi, Zuvriut Shqeitha Zuvriut Nuzasitve, Ibn Shihabe Nuk vdes ta njeri ishka e vetë qiftin tante Nuzasit Zdes Se Ibn Shihabe ishte kodër e Hidz Nuk dë gjëndë di shka vetë se në senë vanë dhe menë Ate e rujti Saidi i Musejibi Ate dhe Zor, duhet ta din në senë Ai sa, ti di shorbën hadith të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Bashqë çshehurun Allahu Muhammedin alaihi dhe sallam, e mëreti, feneti, i ruan detajales. A do të bëjmë saurvat i ka pas histori me zonë? Saurvat i ka pas histori me zukta njerëz. Ja rzuata e këta nuk gëzhojnë. A do të shiko, kanë kaluar vetë para mendon far sistemi, kanë kaluar njerëz, komunizëm, diktatorë. Lloj-lloj sistemi kanë kaluar. Ja me lufta tatare, luftë të ashpra janë vrah me milijar dhe me miliona njerëz është i sot e le zonë sa i Bukhari, sa i Muslim, Abu Dawud... Sa dhe zëm? Sepse me të ruaj të urit e Muhamed sallallahu aleyhi sallam ruën dhe të të një Se këta ka nërrujt Muhamed sallallahu aleyhi sallam A dhe zë të dhë din një sen Se ku që shërbën? Hadithi Shikoh dhe zëm, moskojmë lahë 206-2016 Ima muslimi Moskojmë lahë Shikoh më bashko horën Sheikh al-Boul Nasiruddin rahimahullah Abdul Qadir Arnaouti rahimahullah Shuaib Ar-Rawdi is with this shumë afër para ditë travite rahimahullah. Do vdesë së ndonjë frak me, you know, shumë veçëllorë ton i kalba këta xellorë. Për anë të këta me studimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ha. Ku shkoj në ndonjë Athe blesh libra hadithe. Dunjaja libot bjem me punimin e ose çe kalbonet ose choaib ibn Nawuti ose Abdul Qadir ibn Nawuti. Choaib ibn Nawuti e ka punu Musnedin e Muhammedi. 54 vullime, 40000 hadithe. Çdo hadith duhet me hadith çdo njeri aty. E ka punu. Andaj sa i ka mbetë emri. Ska bën i hadithut e Lex. I nuk uh, Imam Sheikh sh Choaib sh sh Abdul Qadir ibn Nawuti nuk lexon libër vetëm se gjen poshtë është pajtuar për Kadran Naute, apo Kadran Naute. A më themi no, mos fason për Sheikh Albani. Mos fason për Sheikh Albani, madje një atë shumë larg kanë shkuar për Sheikh Albanin, saqë sot nuk ka gjerë Buhariu, ko Sheikh Albani ka vsuri. Pi gabimin, se ne ka përmend edhe Muhammud Shakiri, edhe nzon Siti Tamahi, po atë për gabimin që e kimë gjetë bashkore, është më njer hadithin e Buhariut, e Muslimit, e më thonë ka saksu Albani. Gëbim shumë Bukhari nuk mu në më kërë asume Që i khalvanin, a se budavurjet e të tje Mi po, esenësa në zëku është Se dhe Allah nuk e ru në dikush hadithin e pengamberi sëllë Dhe atësa e do hadithin e pengamberi sëllë Fjallin e pengamberi sëllë Veblat e ti, miratimet e ti E urrejt, atës ka ka urrejt Ajë a.s.s. Vetëm se rështohë është në karavanin Ku Allah u gjelëval e i ru në të njësë Sigurim e moskimi Për këtë vezat çka i ka nxjerr detarët? Çikom vezat? I ka thonë njërin me zis, a disht këtë hadith? Ose s'ka punë këtë hadith? Ka thonë se di. Me një herë shprovoku, ka një dhimb, ka shkuën shpejë kam shël devën jashtë në li rahat dhe kanë nisë të kërkojnë hadithin. Çka thotë kjo vezat? I bën kënimë të di çeshet të junta. Dhimta pijëxhit ju ju ka dhimx jehli po çimoson njerëz do të po më ndamën mjek po më ndam kjo mjek a mundë me gjej dikandot një po më ndam jehli po mundon jehli ralo asa ato njerëz janë munduupi jehli a mundë para më ndu në njëri është ai di 300 mijë transmetime ne a di ka më të më dhon po mosi mosi nuk ka mesë me, jo. të shen 300 mijë çka mund të bëkon ai jo spetë spier holunde kur shkatit që nërru, këka arke aditë dhe që ka ndru jetë dhe të e kërku aditën në pingambelit sallallahu a.sallam a.sallam, duhet me, me arkeq, me një riu me mjarë keqë me ndi rindë, kur zdi tishka ka pas për se lepi dhe zë, për bezave të parë për sahabëve, tabinive kure ka legjunja jetë dhe se ka kuptu, kakajt kure ka ngujë pëse kanë, pëse qanë ka, qa. ka thanë se Allahu gjilë gjilalu ka thanë Koran këtë Koran e kuptojnë ulematë unës për kupt Dallaj ka nëshmu gjahilet Përgjemi, nësa e, të e të i të si kuptojna A dhjënë kezë gëniha Subhanë dhe se kuptoj këta jetë është gjendje, krize e standarde të më tështë në e të nëve jetojna Kërën që në kanë zirë djetarën E trejta lezër kërën që nështë është se volumëtimi u lezër i e ilmi, kërkimi i e ilmi nuk bëhët në gjurë Ata shkallat imam dhebiju, edhe imam hakimi, ka hinëshpi i ka thonë edhe çikave edhe prezant jashtë. Kam shëdher, kamur hurma, kam elve. Ilm nuk kërkohej gjurm. Nuk kërkohej gjurm. Në Hazras Qalane, në Hazras Qalane, kur kanë zejë pe dobive se ilm nuk kërkohej gjurm, ka bomeshin nga izolimi pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam para shpala na shpala na shpala na dhva, Mas atia? se ngjarë shpallën në shpellën Hira. Ka neid vetë pe nomërisë së sel. Atë masi ka ardhur shpallë ka shkuat ti. Se atje ka ur Jubril e ka menduar se atje prap Evangeli, ne saush morzi. Ne kundaj shmui sikaj Djibrili, pse ka, ka shkuftash atu? Është morzi që s'po vjen Djibrili a le të rason. A mundu param dogoza? Di shpej kush ka von, ështëa për ju apo njerëz që ngon në vend të rrobave, make a visit jashtë vendi ku ka çabia. O, o ke kontra me gurzin. O trishtem, na po trishtem. Edhe Zoti për shembun me ndriçimat e kohës sot e kamon i far, i far komoditeti. Nat bolë zë kon si tu më të lëmë me diskretires mënna shpejë os kanet ali sallallahu Alla, alaihi dhe ajë ajo jeponë qala drooping ambient se më çka thon ha nuk i lëviz zemra ose zemra e fortë me kuptimin e qëndrshmëri që si zemra e fortë ngurt po nuk nuk tu sallallahu alaihi wa sallam anallaza illi nuk kërkohet dia nuk kërkohet po po sinçësi ne ve pa saidi musayyib pause kur i ka thon kalifi ar-Rashid al-Mamaliku hashpi jamson el ja elim so jammi is me korregu te veta nuk mundes nuk mund so te kriza vetica jetojna mono per shemb ai ti so hoc ti so dieta ti se nje fe thot hoja ksu do te mendu hoja ksu do te boda hoja ksu do te kalzu po kta e kadnoze jo ti ti nuk punes me kadnoze se shika te ders hoja se jeni son el satara ai so hoc ti hoja Ne, jeni nuk nuk e dias skaforën galeja. Çiç bën si më thon, hoja kon, kështu hoja du du. Po ata çdoherë hoja. Çdoherë li, çdoherë dietari. Në dietatë vetë rëndëzë, dietar dhe mloj. Çka planoni shit? Trava dikush, më ka thon kështu me ata ditë. Kështu, ka rregull, ne dimë ç'mirëta ditë, ne dimë ç'po cielim a ditë. Sigurisht e Sigur taj mamaliku në kam, nuk ka thon ata ditë pejgamberisë së sellet. Sot ne zbohemi në roplan, në nije, në park, tu shetit, në balkon, po kazoj fe. Ço po qe fa olazën. Po vetëse e kilit telefonin se harrën këtu lajfa. Nuk rregull. Duhet më çmuan thajën e zonjë Gjell Xhelalut. Pse ka ardhur zot te katër imama? Se jot me lez Kur'anin pa bes. Po shejku zanë mia qe nuk qoc ashtu. Nuk lejohet. Po pse ka të kan shtrëngu? Pse e kan shtrëngu? Jo me lexu Kur'anin pa bes, jo me preq pa bes. Pse? Për meç molu. Mosi ku të munesh me lez Kur'anin. Ka dhe që ka rënd me rabdes i të legju fjallën e Zodh i gjenë një gjelejlurë. Në ko kjo të mëmë status shakallon ka atëi. Po, po fol në vëzët që t'jemi në frekuensat njëjta. Shqivrimën muslim, ka një më rajna, është në bivë dhe ka morë hadithë. Dhe ka mësu hadithën. E katër radezën dhe ka thënë djetarë, Sa është e qëmuar t'aku me njërzit mundaj. Që njërzit sotë nuk e qëmuar. Imam dhe e bivë 200 e njëzën 20 Hoxjallar ka mor e nërse më Mukharil, një mi Hoxjallar, një mi Hoxjallar, thotë këtë janë gëndë dhe lisonajtit. Këtë janë gëndë dhe lisonajtit. A dojrë shumërë në ciklëzën. Shiko, këta njërës, qëshka në mejtë një stori? Qëshka në mejtë, sotë për neve, trasmetonë muslimi, u kri, mëshejllët kap tina? Si janë taku me njëzë të mëlloj. Shiko, si e si eftë q qadal musliman zati Buhariu, zati Ahmede, hoja e Tirmidhiut. Shikoj cilët cilët rat halkovet me loja, dhe muslimani dozë duhet të mkonin zellshëm, më pas takim mehujen, me xhuxhin, më pas takim me dietar, më pas zinxhir me me zinxhiri. Pse? Se kështu fenë ka marrë muslimani. Pikë te pejgamberi jonisallallahu alaihi wasallam deri në deri në qiamet, çu kam shkruar. Nay, orvatjet për të për të nda nga halka e zinxhirit e mëdha. Ën halka të shtonë Në halë ka të, të prerë e, e 5, e 5, e 5 simet Ka shumë rëmsinit dhe Me këta e përfundojna Qiko imam le ujë thot E ka shkullë sahi muslimin Për pas mët vjet Nga 300.000 trasmetimer I ka përkrufizu në 3.000 nga, nga këto 3.000 4.000 janë të papërsëritura Nga 300.000 E ka shushit E ka shkullë të 3.000 Nga këto 3.000-3.000 e diqka janë të pa përseritua Gjo hadith është në vetë E kjo pasë në djetë vëzër, pëse e përmejnë u le motë, këtë e këtë? Ja në këtë e këtë Në këtë dojnë më lugu diqka Kanë thënë djetarë, se veprat e mdoja zbohën në dakik Zbohën në sahat, zbohën në ditë Asë në mujë në djetë Në vjetë Shto jakësaj, se e ka pasë hadithën, ka mujtë është me th Jo, jo, ka dhe Ti mbledhmi, ti rënitmi Pas në dhjetë, rënditje ka posë Hadithi në ka posë, rënditje Që këtë adith, ku me lajë A me nëmë, firën klipët A me së tëla rënitët Sa ta ka ndosh me e përputë me Kur'ani Qëka është e rëndësishme në Kur'an Me e prunë hadith A dhe të di mën kajin e gjëzje Por i mën Bukhariju Nëse lexon Bukhariju mir Kënë e pas i mën Bukhariju Gjështë në rënditje që që këmë prune, jo mundu me e prune në rënditje të Kur'anit. Kjo, kjo do mund të malë, leza. Kjo do mund të malë, qëka është më të parsi Kur'an, qëka është ditsore, qëka në të retësore, kjo do i në të malë. A të dhe ta mormi, se pun të mdoja. Këni patikush, thotë, që e unë e paj min iherë, ku t'i mund është me paj min iherë, pa jo, jo hu, hu pëtë min iherë. Qëka, thamë imam Shohbe, edhe Ameishi Imam Bukhariu 16 vjet. Shpjeguesi i Imam Bukhariut, profesor i ndosht antar më, ose sa mëson Allahu xhelalu dhe velu me fol, po Ibn Hajar al-Asqalani, i cë ka shkruajt Fathul Bari. Fathul Bari, shpjegimi i Sahih Bukhari. Ai dini sa vjet e ka shkruajtur? Ti do të më thoni, ndoshta asqalan i dëjdit. Ai sa vjet e ka shkruajtur? 26 vjet. Kur e ka kryer këtë libër, shpjegimin e Sahih Bukhari, 26 vjet, ai ka mbledhur këtë qytetin Nëmonë, nëhenë, ka shtru bukë për kitë qytetit Ka morë, dhe më thonë, ka huazu për kitë qytetit, ka po dasë Andër i imam shukenjë, djetarët jemenit, i ka nëtonë do dhërën së të gjatë, apë në shpirënë sajë Bukhari Përha ditë sajë Bukhari Ka thonë, la hizrëtë ba'de lë fëtëhë E nga mejë dhe sesenë, kërë i ka shliru mejkën, ka thonë, së ka hizrët pas shlirimit të mejkësë Se ajëdin me këtë pin me këtë ka shkuu Medinë kur e ka shkruar Metel pa shpin shtet islam shtet islam quhet hijra e kur e kanë pyet kët dietar të madh Ali e Shekani ka thon shpjegon Abu Huraira ka thon la hijrat ba'del fathe e ka kriju ibn Hajeri ti çka do më shkruj ti në njëri që ka shkruaj 26 vjet ku do më zon ata a mund të para mund të zonat po pritën dalë vitin çeto çka do më shkruj ti 26 vjet e ka shkuu ti ku ku kime zonti Te alla 26 vit, siki alla 26 vit e ka punu veprë. Allahu, kjo është ajo që s'ne ka thuditë atë. I mam muslimi 16 vite. Ka i dhënë vetë kom pas pas ta pas vite. Nuk ka i dhënë. Pas ta pas vite, do bante 201 apo 204 apo 260 igjiri, me kat خلاف, pomar 200 igjiri, 261 kandruj. Sa ka i pas ta pas vite. Rahmeullahu Mi poj, e, e, e ka përcaktu, që këtë punë ka me ba? Bon. Ja ka caktu vete, 6 milion. A me dhe zëmë, ta din, më, më sungut, nëse ja kënë u vetës një punë, banë e mirë, ka thonë sallallahu aleyhi sallem, Allahu e dërë një punë, kur ta bojë një një një pëjuve, leta përsose. Leta përsose. Si kur që i tha Bilalit, o Bilalit, i ku një nëllët e tua në gjennet, ka dhëmë që ka bëndi? Ipën Kajimi, kër fëllëzër për të ta, thotë, që këtë rejë për që ka bo Bilali? Nuk këna asë një dyshinë se shumë pi sahabëve e kanë bojë. Jo sahabët, me e bojnë, qële është e jo? Ka thënë, jo, Bilali, i nilë nëllë të tua dë gjennet i një, ka thënë që ban ka banë? Dhe njërë shura, që ka banë muslimat? Jo ka thënë diçkat dhe qanë. Ka thënë, nuk di përveç nësër që kjo A tha me qëta, oh Bilaj. Thati për në kajimi, po qëta, se do në muslimant, ta. Sori për neve, kërë i mërë, mërë avdës, një nga, mi e falë dhe reqatë. O, në parë namazë të farsë. Thati për në kajimi, qëfar reqatë janë këto? Qëfar reqatë janë këto? Kualitetin të dhe, dhe reqatë, e dhe, sa që ka fa në lehi sallatu sallam, oh Bilaj, në gjennet kanë shtinë që të të dhia. Radiallahu anhu arda. Adel Nuk janë të ladhruar Nuk bimë bërë qëtë dhe historia i shkejnë ato Dhe Allahu Gjeri Gjerë nuk janë bërë qëtë ato Kjo shkurtimisht jeta e imam muslimit Ne ju dhe të vazhdojmë me lejnë e zëtë të barë kjo e të ara Nësa Allahu Gjeri Gjerë ka bërë risk Që të lasëm e në ditë të tjera Për edhe imam të tjerë Për Sufjanin بر امام محمد بر تبوداول التميريدي من ليله زودي تبارك وتعالى و لوش الله ان جلاله الله متديت رمضان الله ما يبركات لا طنون اجرين من ابون الناماز امصل الله تبارك وتعالى مخثنا جميعا مخثنا تربيه ما كتي ادورينه تونا لوش الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله ما يبركات نتا شاكين فان كتمت قل و اشفي الله يمي غابوا في ميه الشيطانات اكلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله